Oh Sugues: Selam aleikum dhe mirë se takojemi së bashku në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Edhe sot me të ftuarin ton në studio do të flasim rreth pyetjeve tuaja të cilat na i keni dërguar në pyetje@csvsk.com. Me mua në studio është Hoxha Sin Alij, i cili është duke bërë doktoraturën në Universitetin e Medinës, një herë tjetër është edhe msimdhënës në këtë universitet. Andaj kemi kërkuar se ai kemi në studio për të marrë përgjigjen nga ai. Hoxha, selam aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam unë mirë së u gjitha dhe Allah unë dhe rofë për ftesën. Hojj, shkruan se rajdini, thotë të selam aleikum, si duhet muslimani të sidhët në përëndim në jetën e përgjithme? Marim një shembul shumë të thjesht, në qoftë se e shëf një makine që da është parkuar gabim në një vend të cilin me sigurit do të dënohe nga policie, policia, a duhet që muslimani të denoncoj atë njëriun që ka parkuar gabim apo edhepse nuk jemi në një shtetë musliman? pastaj ja lejo që në policinë e shtetit zviceran të punojë si përkthyes nga gjuha gjermane në shqip për t'u ndihmuar policisë për të zbardhur ndonjë krim apo gjë të tillë edhe pse muslimanët nuk preken nga këto veprimtaritë të këtyre njerëzve që bëjnë këse lloj gabimesh edhe krimesh bismillahirrahmanirrahim për sa i përket pyetjes se si duhet të sillen në perëndim un mendoj se s'ka nevojmë të përcaktuar në perëndim apo në lindje Nësi musliman duhet të cilëna si musliman si kudo që të jemi, qofshin në Perëndim, qofshin edhe në Lindje, sepse Islami na ka mësuar ne si të sillhemi në Zhamam edhe në Zako, dhe ky është vetë profeti Alaihis salam, i cili ka jetuar në Mekë, ku ka jetuar në mes jo besimtarve dhe jo vetëm kaq porse i jo besimtar që e luftonin. Gjithashtu profeti sa më ka jetuar në Medinë, ku aty ka pas dhe fe të tjera, pra profeti sallallam as i dhe ai është shembli më i mirë për ne dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e ka marr këtë moral nga Allahu i madhëruar i cili i ka zbrit Kur'anin dhe e ka vlerësuar se Muhamedi alajhi salam është në një moral shumë të lartë dhe kjo për të vetmen arsye sepse ai zbatoonte ligjet e Kur'anit ashtu siç i ka zbrit Kur'ani ndaj kur dhe, kër e kanë pyetur bashortën e profetit alayhiselam se si ka qen mora, si ka qen morali i profetit alayhiselam, ka th ka thon morali ti ka qen Kurani. Pra, ai ishte 1 Kurani që ecte. Kurani ne ka zbrit Zoti, ka zbrit Allahu, libër të shenjt, kurse Muhamedi ishte ai a shambli që ne e shohim se si ai e praktikonte atë. Për këtë arsye ne duhet sillemi sy si më sy më kurdo që të jemi. Porse kur jetojmë në një shoqëri jo më semane ndoshta na bie një obligim akoma më tepër sepse njerëzit nga që nuk e njohin islamin në ato vende dhe kur shohin sjelljen e një muslimani mendojnë se kjo është feja e tyre dhe në moment që ti sillesh gabim atëherë ti në radhë park e bërt dyna për vetëm tate dhe në radhë të dytë i ke hyrë në hak të gjithë muslimanëve sepse gabimi jot quhet sikur është gabimi i të gjithë muslimanat për këtë arsye del obligim për ne që të jemi të kujdessum në xhoko dhe sidomos kur jemi në ambiente të tilla. Ëh dhe muslimanat kanë sjellje të mirë me muslimanë dhe me jo muslimanë, që e përmenda në fillim, sepse kjo ka thënë dhe profeti, kjo ka thënë dhe profeti jon i dashur Muhamedi alayhis salam, gjithashtu Allahu i madhror në Kur'an na ka treguar ne se Allahu nuk na ndalon ne që të sillemi mirë dhe me drejtësi me jo besimtarë kurse na ka urdhëruar të sillemi mirë dhe me drejtësi edhe me njerëzit të cilët nuk janë besimtar, mm. sepse ai nuk është besimtar, kjo është pjesë e rëndësishme e këtij, kurse siellja ime me ata duhet të jetë me drejtësi sepse feja është, feja e Islamit është feja e drejtësisë, feja e cila i ruan pozitën e çdo njeriu. Për këtë arsye, nëse jo besimtari të respekton, atëherë ti duhet të më respektoj atë, çështë e përmendur para në ajetet Kur'anore. Kurse për sa i përket pyetjes apo shembullit që ti prurë se a un mund të ndihmoj policinë, a un mund të tregoj policisë kur një person parkon një makinë keq apo gjë të tjera. Kto janë disa hollësi që më mirë do të jetë për ty kur një person parkon keq, ti thosh atij mos parko këtu, sesa ta dëmtosh atë duke njoftuar policinë, policia do të vija djobisi dhe njeriu ndoshta në një herë detyrohet që ta lërë makinën keq sepse mund të ketë një, një specim, mund të ketë uh, një mund mos të ketë vend ku ta lë makinën dhe ai e lë për një punë të shpejtë dhe nuk është mirë që ti ti bësh dëm atij që ai të xhobitet të të tjerë nëse policia kalon e shikon e xhobit kjo është puna e policisë dhe nuk është puna jote sepse këtu nuk ka ndonjë dëm nëse ai parkon në keq ndryshe është nëse ti do ta shikosh ato që për, po përgatiten për të vrar, për të prer, për të vjedhur në rregull këtu mund të themi që duhet me ndaluar këtë të keqe me çdo mënyrë dhe një nga mënyra është që ti të të njoftosh policin që ta ndalojë nga kë e keqen nëse ti nuk ke mundësi ta ndalosh. Sepse Islami në çdo moment na ka, ka urdhëruar ne që t'i urdhërojmë njerëzit nga për të mirat dhe t'i ndalojmë nga të këqijat. Dhe në këtë rast ti ndaloje nga e keqja që ai bën dhe nëse ti nuk ke mundësi ta kryesh për arsye për rrethana të caktuara, atëherë mund të kërkosh ndihmë nga persona të cilët kanë mundësi. Kurse për sa i përket pyetjes a lejohet të bashkunoit punojnë në policisë për kthyes eh uh, puna e përkthimit lejohet për derisa në këtë përkthim nuk ka diçka që bën ndesh me fen islam. Pra ti mund të mund të i përkthesh policisë në në raste që kat bën me zbarjen e krimeve dhe me gjëra të tjera të cilat e dëmtojnë ato shoqëri, këtu pra nuk ka asnjë siklet me përjashtimin ato raste që policia mund të bëj dëm njerëzve me pa të drejtë, aty ti pra nuk duhet të bëhesh person që i ndihmon ata në të keqja, sepse Allahu na ka urdhëruar që ne të bashk punojmë me të tjerët në punë të mira dhe mos ba bashk punojmë pun të në punë të këqija dhe zbulimi i krimeve është një punë e mirë e cila i shërben asaj shoqërie kudo që të jetë normalisht kalojmë tani tek pyetja e djazit thotë si e adhurojmë Allahun në botën tjetër atë do të kemi namaz, agjërim e kështu me radhë uh, Allah nderoj për pyetjen por se uh, Besoj sikur të pyesësi ta adhurojmë Allahun në këtë jetë, do të ishte më e mirë, sepse kjo jetë është ajo jetë e adhurimit, jetë e sprovës. Ku Allahu na sprovon ne se sa të devotshëm jemi përpara Allahut. Dhe nëse ne do të tregojmë veten që e respektojmë Allahun, e duam Allahun, falemi për Allahun, agjërojmë, bëjmë adatin e tjerë, atëherë me lejen e Zotit ne do të shpëtojmë, do të kalojmë këtë provim dhe ai që kalon provimin shkon për në xhennetë, që ngel shkon për në xharr. Por se me gjitha të, uh, nuk ka diçka nëse besimtari, do me e ditë të gjë, dhe kjo isha Allah është në shënje mirë që ti kënaqës nga adhurimi dhe dëshiron që dhe këta adhurim të kesh në botën tjetër, pasi kjo adhurim është një kënaqësi dhe kështu duhet jetë besimtari që të, të kënaqët kërën adhurimet dhe kjo ka qenë profeti a.s. që kur kishtë një vështërti shkën të fale, sepse fale ishte qëtsi dhe rahati për të. Por se ka, ka arë një hadith ko profeti a.s. thot se njerëzit në botën tjetër, pra në gjenet, Allahu do të frimzoj atyre për kujtimin a Allahut, pra që shështë të spia, që shështë të këpiri, pra falendrimi a Allahut në përgjësi, do të frimzoj atyre që ata të thonë këtë dhe mos të ndjenë siklet, ashtu që shë njeri u merë frimë dhe nuk ndihet në siklet, por se në botën tjetër nuk ka dhërime pra në mas agjërim nuk ka bota tjetër as bota e shpërblimit, bota e kënaqësisë. Kurse kjo botë është bota e adhurimit, bota e vështirsive dhe kush e kalon shkon në jetësi të përherëme. Por sa për kujtimi Allahut, ngelet në uh, ngelet të besimtaris, ashtu siç ka ardhur në hadithin e porsa përmendur më lart. Pa dërsa dy pyetje në vazhdim ka të bëjnë me kuptimet e emrave. Pyetja e parë thot deshët pyes emri Elvana është emër musliman dhe çfarë do të thënë kanë se është emër musliman. Pa. Përsa i përket emrave, e, Islami ka vënë rregullat, pra feja Islami ka vënë rregullat përgjithshme për emrat dhe nuk i ka detyruar njerëzit që ata vën të vënë emra të caktuar, porse ka vënë rregullat përgjithshme ku emrat duhet të jenë brenda këtij kvadrati ose brenda këtij rrethi dhe prej këtyr ash që emri, të jetë emri mirë, të ketë kuptim, pra të mos jetë një emër që ska lidhje fare, mos jetë një emër që dëmtohet personi, pra ose ofendohet në shoqëri, gjithashtu edhe emri i tij duhet të jetë emër musliman. Pra të mos jetë një emër i cili u ngjan jo besimtarve dhe këto emra, pra pak a shumë dihen sa kujtan emrat e muslimanëve dhe jo emrat e dhe emrat e jo besimtarve. Pra muslimani duhet të ruaj karakterin e vet, duhet të ruaj estetikën e vet, pra që ka emra të veçantë dhe pëlqejati besimtarit të vendosin emrat e profetëve, emrat e shoqëve të profetëve, emrat e mirë, emrat që kanë kuptim të mirë dhe jo të vendos emrat të këqij. Për këtë arsye profeti Alajhissalam kur ishte një person që kishte emrin e keq i androronte atij dhe i vinte atij emër të bukur të mirë dhe kështu duhet të jetë prindri, pasi prindja ka përgjegjësi që të zgjidhë për fëmin e vet emër të mirë pra prindi e ka përgjegjësi të zgjidhë për fëmijën e tij një emër të mirë. Dhe kjo është një prej detyrave, prej obligimeve që ka prindi, plus shumë obligime që ka ai ndaj fëmijës së tij. Kurse për sa i përket emrit në fjalë Elvana, a ka kuptim apo jo? ë uh, mundet që të që ky emër të ketë kuptim sepse është një një, një diçka që në gjunë arabe eja janë dy pra është a dhe e, të cilat ndryshojnë, dhe kjo ndryshojnë dhe kuptimi. Por se eluan, pra elvan, në gjion arabe është shumë si i fjallës në gjyrë, pra në gjyra. Elvan do më dhe në gjyra, por se mund tjetë dhe nga kuptimi eluan, pra e cilat është me një shkrinë tjetër gjysë arabe, dhe ndoshta kur, kur ka kaluar në, në një gjuhë tjetër dihet që gjuhë e, e shqiptojnë sipas fjalorit sipas fjalorit që dhe sipas alfabetit që kjo gjuhë ka mund të jetë për kësaj dhe u luan domethënë emri i librit pra tema për të cilin flet libri ndoshta mund të jetë kjo por thonë ka nevojë që të të studiohet më tepër të shihë se si e ka marr si Po ndërsa pyetja tjetër pra çka të bëj me emrin, thotë emri Mursel ka kuptim në Islam. Emri Mursel ka kuptim dhe pyetja është më mirë të bëhet a ka kuptim dhe s'ka nevojë të thosh në Islam sepse emri mund të jetë ndëjur në arabë, mund të jetë ndëjur në shqipe, mund të jetë ndëjur turke. Mund të jetë në një gjuhë tjetër të Pakistanit apo një gjuhë në vendet myslimane dhe nuk mund të thotë që vetë emri duhet të jetë arab. Jo, emri nuk duhet ta ketë pa tjetër të kjetër e thanën, rrjedhen për gjusë arabe, mund tjetë për gjusë arabe, ashtu si, dhe gjutët tjera, që që përmanda disa për emrëve që pëllqenë në, në pikën e parë, por se emri Mursel në realitet aji është emrë që e ka për jardin nga gjua arabe. Dhe Mursel do me thënë njeri i dërguar. Pra njeri i dërguar, këtu mund tjetë njeri u që dërgotë për të kryer një mision, për të kryer një punë. Pra, ky është kuptimi i mursel që e ka rrënjen nga folja ersela, yursilu, yursel, pra, dhe kuptimi ky është i kësaj fjalë. Fyçet tjetër na vjen nga Arifi thate: "As-salamu alejkum, hu nderor, as takun do një herë pejgamberi alayhis salam me iblisin pasi që më duket se kam dëgjuar se kjo ka ndodhur." Për sa i përket takimit profetit sa alayhis salam me iblisin, ë, un nuk e di çfarë qëllimi kemë me fjalën takim pra takimin që është ulur kanë ndaj me të apo thjesht e ka parë dhe ka ka fol me të ë uh, por se ka ardhur në një hadith, pra në një fjalë profetike ku profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë tu fal dhe jet namazit u ngatrua dhe kur kur u ngatrua pra në leximin e Kuranit dhe kur mbaroi namazin u tha shokve të tij pra personat që ishin aty u tha sikur të shihnit ju se qëfar bëra unë me iblisin, pra me shitanin, a, ato unë e kapa në gryt, pra e shtërëngova a i shumë, sa që djerë se ti më ranë mua të gishtrinë, pra të gishtrinë të minga, që e shtërëngova shumë, dhe si kur mos të ishte lutja që ka bërë vla im, Sulejmani H.S., që li ka bërë dua, që ai a i mos të këtë të pushtet ndaj gjind dhe asni pas, pas ti, atëherë, Sot profet e selam, mos thëse kjo lutje që ka bër ai, unë do ta kisha marr atë, do ta kisha lidh tek shtylla e xhamisë dhe që fëmijët e Medinës të losnin me të. Ëh dhe plocojt Aditi, sepse Aditi pra ka një histori që ndodh. Plocojt Aditi ku thot profet e selam, ndaj nësë, ndaj kur të faleni, vini diçka përpara. Pra kur besimtari falet është mirë që ai të vë një diçka përpara, qoftë kjo muri xhamisë, stylla xhamisë, apo një karrike apo vendi ku ai falet, pra kjo është e mirë. Pra kjo është një prehaditë veç eun di që pejgamberi aleyhis salam e, e ka parë apo ka ka e ka parë iblisin, pra shejtanin. Uh, gjithashtu ti e ti e të kuptosh se çka ka në një fjalë profetike që iblisi, shejtani kur Omeri ecën në një rrugë a ecën në rrugë tjetër, kishte frikë të ecte në rrugën e Omerit. Pra, shjtani kishte frikë nga Ummeri. Mirë, kur kishte frikë nga Ummeri, nga profeti do kishte frikë, nga profeti kishte frikë akoma më tepër, sepse profeti ka qenë njeriu më i lart, njeriu më i dashur tek Allahu sesa sesa Ummeri radiullahu anhu. Për këtë arsye dhe xhindi që rri me njëriun, që e shoqëron njeriu dhe urdhëron të bërtqeje, që zihet se njeriu ka me vete xhind dhe angjuj, xhindi i Profetit sasem u bërë mësliman, kurse të gjindë dhe tjere, nuk e më bërë mësliman, da i dhe i urdhërojnë njërzit që të bëjnë të këqia, kurse anëgjët i urdhërojnë ato të mira. Pra aje që du të themë, se kjo është një hadis i ka artë, por se nga historia, ose nga tërgimi me Umerin, rrëdi Allah, nuk kuptohet që Shqitan i kishe frik nga i, dhe nga, nga profetit aleseram, dhe të të mishe ka pas frik në teper, sepse kjo ka Vële, është dojmë tani me pyqin tjetër në shkron i badetja. Tote, selamu aleykum, unë jetoj në Gjermani dhe verës, si acija është shumë vonë dhere në 23.30. Unë gjatë ditës kam shumë angazhime edhe të presë me falë pastaj së po model gjumi, po për saba. Alejot të falim jacin dhere pak para se të hy imsaku, në mënyrë që më pas të falim edhe sabaon pas imsakut për sa për i përket namazit, dihet se Allahu i mëdhuruar thot në Kur'an in-salahata kanat alel mu'minina kitaben maquta. Pra namazi është obligim për besimtarën në kohë të praktikuar dhe Allahu i mëdhuruar në Kur'an dhe gjithashtu profeti alejhis salam në sunet nai kanë caktuar kohat se kur falet namazi dhe namazi i atij sonë ti e ka nga momenti që del namazi i akşamit, pra kur ikën e ku quçrëmtja në perënd. Deri në mes të natës, kjo është koha që duhet të falet, ama në raste të veçanta kur njeriu mund të ketë arsye, mundet që ai ta fali këtë përpara mëngjesit, sepse ka arë në një hadith tjetër ku profeti Alayhiselam kuptohet prej hadithit të tij që namazi e ka qonë nga dalja e një namazi deri në hyrjen e namazit tjetër dhe kjo ti e kupton, ti e kupton që namazi i ertesis fillon nga dalja e namazit të akşamit deri në hyrjen e namazit të mëngjesit, pra që është imsaku. Uh, porse këso thot të thotë një njeriu ta fali gjithmonë namazin në, në këtë kohë në raste të veçanta nëse ai është i lodhur shumë i lodhur atë mund ta lërë ta fali namazin në, në këtë kohë pra ta ta fali porse pa hyrë koha e mëngjesit dhe ashtu që ky ka frikë se po nuk e fali uh, po e fali yatin në kohën e vet pra që hyn koha nuk do të zgjohet për mëngjes ndoshta kur e lë nuk zgjohet për mëngjes dhe ikën edhe mëngjesi dhe Pra ikin të dyndaj, a i du t'jet më i kujdeshëm të përpiqet që t'i vërëndësi dhe njeri ju kur mësohet me një sistematik të saktume a i ka mundësi që ta, ta respektoj atë sistematika pa ato orarë gjumi dhe sot alhamdullat ke orat ke shumë gjenët të cilat e ndihmojnë njeri ju që a i të zgjohet për namazin e mëngjesit Gjithashtu du t'them se ndoth në njerë që kote namazit thuen që ja në këtë kohë pikris jatsia porse qendra ku ai jeton xhamia ku jeton ndoshta mund ta shtynsësëmos në ver mund ta shtyn namazin pak më përpara pasi koha ka hyr porse kalendari ka vënë një kohë për siguri dhe në rast të, të tilla nëse muslimani në atvent jo ta bëj ky nga ana vet pra do ta bëjn për fejsuesit e islamit atvent nëse ata e bëjn këtë që të shtyn namazin recisit pak më përpara porse në kohën e vet në mënyrë që të të, të vënë si halleve dhe kushtet e njerëzit kjo do të jetë më e mirë, por se që është për munda në rastet së këtu më, mundet që ti të bësh të fales në mazin para më njëzit, por se vërjë rëndësi që kjo mos tjetë gjithmonë por se në rastet të veçotë Po, ta një koha është që të bëjmë një pauzë e me pasë të tri këtemi me të tjera pyqje Nishtë të nëndruar, vazhdojmë të qëndronim me ne këtemi pasë vakën shala është ndërroru rikthehemi në pjesën e dytë pas kësaj pauze për të vazhduar me pyetjet e tjera të na që na i keni dërguar në këtë emision. Hoje na shkruan një motor musliman e thotë asalamu aleikum desha që të më këshilloni për një gjë. Mua para disa muajve më ka kërkuar një djalë musliman për grua, por ai pasërsht besimtar dëshiron që gruaja e tij të mbajë shamit dhe ka kërkuar prime që të mbulojmë. Elhamdulillah un nuk jam kundër mbulesës dhe kam vendos të mbulojmë inshallah por tash më ka hinë mendim se mos po bëj shirq në këtë aspekt apo mos po bëj këtë punë jo për Zotin, por pse më ka thën ai djalit të mbulohem. Ju lutem më këshilloni Allahu shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uroj që Allahu t'i japë një fat të mirë, t'i japë një burrë të mirë, qoftë ky djalë apo një djalë tjetër, kushdo që t'i jetë më i miri për ty, sepse Allahu është ai i cili e di se kush është më e mira për njeriu dhe ne ndoshta mendojmë neherë se kjo është më e mirë, por ndoshta ajo nuk mund të jetë e mirë. Në një herë mendojmë që është e keqe, por mund të jetë e mirë për ne. Përsa për sa i përket pyetjes, ëh uh, ti je urdhuar nga Allahu që ta vendosësh më. Nëse ti ke neglizuar deri më sot, nuk do të thotë që të vazhdosh në këtë neglizhim. Akoma më tepër kur ti thoi që un kan frikë se Mos po e vesh xhijabin, pra veshëm islamet, mos po e vesh për e këtë të, të këtë djali. Jo. Këto janë ngacmime që shejtani gacmon njeriu, që ai ta pengojë atë gjithmonë. Ta pengoj që ai të vonohet në praktikimin e obligimeve, sepse njeriu nuk e di kur do vdesi. Dhe nëse vdes në këtë gjendje, ç'kuç do të jetë përgjithësia jote përpara Allahut? Çfarë do të thuash Allahut? Apo ja. Pra duhet duhet të kemi kujdes dhe njeriu duhet përgatite të përgatitet gjithmonë sepse nuk e di se kur do të vdes. Kur do të vi vdekja. Për këtë arsye më është që një e rëndësishme që jieu ti gjithmonë i përgatitur. Dhe meqense ka ardhur ky rast, ndoshta ky bëhet një rast tytës që ti ta vendosë shamisën sa më herët dhe mos dalë shi tani dhe të pengoj, sepse diem otë rëndëruar se çdo person, çdo djalë që të shikon ty dhe dhe kjo gjë e provokon atë, atëherë ti do të ke gjëna. Ti do japë zotëri përpara Allahut për këtë gjë. Dhe duhet që sa më shpejt ta vendosësh hijabin pra veshjen islame dhe të largohesh nga këtë ngacmime që i bën shejtani që dëshë qenë njeriu mos ta kryej ato. Dhe nëse shejtani pra të ngacmon thotë se po e bën për, për hir të ati, s'ka problem. I thëj shejtanit s'ka problem, do ta bëj për ati. Dhe vë hijabin, sepse Allahu të ka urdhëruar që të vendosë hijabin dhe hijabi është nder për gruan. Hijabi e ruan gruan. Pra kur del në rrugë një femër e veshur keq, për çfarë dal? Për çfarë dal? Çfarë jo? përfiton ajo? S'përfiton gjë vetë e shovin dëm, i flasin dëm te gasson dëm. Pra këto dëmtohet ajo, dëmtohen edhe të tjerët. Dhe ndoshta kjo mund të jetë një shkak, mund të jetë për një shkak që njeriu të bjerë dhe në gjëra të cilat janë gjunahe akoma më të mëdha. Dhe do të tregoj pra se si uh, grat në kohën e profetit aleyhissalam kur mbulesa u b obligim si vepruan tan prit? Jo. Mëngjherë. Çfarë patën? Nuk ishin të përgatitur për veçën islame, sepse urdhëti erdhi dhe ata nuk ishin të përgatitur. Atëherë çfarë gjetën? Kuç mori çarçafin? Kuç? Çfarë veçit dhe u mbuluan menjëherë? Pse? Sepse ju urdhëroi Allahu marrduar të mbulohen. Dhe Allahu të ka urdhëruar të mbuloha sepse kjo është më e mirë për ty, më e mirë për shoqërin. Kjo të ruan ty dhe ruan shoqërin. Ndaj mos të bëhet kjo kurpënges, sepse çështa përmanda, kjo është një ngacmim nga shejtani, por shemia është në der, garon të dhe lutso Allahun që të japi sukses në martesë dhe dëshiroj që të dëgjojmë the lajmin e mirë që dhe ti urojmë për martesë dhe inshallah përpara martesës ti urojmë për hijabin. Ka ndalem tek pyti tjetër, thotë asalamu alajkum, të është bënë pyetje, jam një djalë në mazli, por para një kohë kam shkruar një hajmalı dhe e kam marr tur një kohë më vonë e e kam hjek dhe e kam djegur, por tash Mu po më mund ton fakti dhe vetë pse po pse e kam bajt po ndihem shumë fajtor edhe po kam shumë frikë se më ka e, se ka për të më dënuar Zoti për këtë nëse kam një sinje për tij, lutem. Përgjigjja ime do të jetë se kjo është një shenjë mirë tek ty, që ti nuk e ke harruar ato gjuna që ke bërë. Kjo pra është një shenjë mirë që ti nuk e ke harruar gjunaht dhe Kemi shumë raste tek shokët e Profetit Alayhis salam që nuk i kanë harruar gjunahet. Dhe kjo sepse njeriu kur harron gjynahin mund të kthehet në atë e neglizhon. Aman në moment që ai e mban veten në Koran ti un ka bër gabim, si do të jetë puna ime, kjo e ndihmon atë që ai të ruhet. Ndai tregonet se Omer radiuallahu anhu bëri një një një diçka ku kundëstoi Profetin Sallallahu so Alayhi Wasallam në një order dhe thot u meri që unë kam punuar shumë pun të mira në mënyrë që të heq atë gjithë që kam bërë. Edhepse u meri kur e bërë i atë, nuk e bërë i për të kundështu profetin, përse e bërë sepse e pa që në atë marveshë që i bobën të profeti ishte ullje për besimtarët. Pra unis nga jo e mirë. Kurse përse i përket hejmalive, dhjetë që hejmalit në ana fetare janë të ndalume, kto i kanë ndaluar profeti Alislam, i kanë ndaluar sahabët, i kanë ndalë i kanë ndaluar dietarë dhe më të mëdhenj në Islam, çështja e bohanife, Imam Malik, Shafi'e e të tjerë më radh, për i kanë ndaluar sepse njeriu duhet të ketë lidhje me Allahun, duhet ta di që ai që është promeshas Allahu dhe nuk është ajo hemalica e von trupin e vet, përkundradhë, ky është një abuzim që bëhet, që të marrin njerëzit me këtë hemalı, ti mbajnë njerëzit peng, ti frikson njerëzit gjithmonë dhe një njeriu duhet të jetojë i lirë, të ketë frikë vetëm se Allahu dhe as një dhe as një tjetër përveç se Allahu i madhëruar, porse njeriu duhet të ketë thash frikë nga gjunahet, porse kjo frikë mos ta bëj atë që të kalojnë në pesimizëm, hmm. sepse në moment që kalon pesimizëm, ai ndoshta do të trishtohet, do t'i ndodhin probleme psiqike ndoshta dhe ndoshta do të largohet nga nga obligimet e Allahut. Dhe kjo është një arm tjetër që shejtani lufton njeriu duke e bërë atë pesimist dhe vjen përgjigjja nga Allahu që ta luftoj pesimizmin e njeriu që thotë Allahu i më dheruar, i thotë Muhammed a.s. Thuaj o, o i dërguar, thuaj njërzve, la taq natu në rahmet illa. Pra thuj atyre njërzve që kanë burë gjunaje shumë, mos i humbisi shpresat, tek espresat, tek Allahu i më dheruar, sepse Allahu është aji që mëshiron dhe që falë. Pra mëshira e Allahu të shumë e madhe. Për këta rësye, pendimi e finë zëgja. Pra në moment që njëri ju pendohet, është si ajo flet që se nxir dhe bëhet komplet e bardh. Fshihet çdo gjë dhe nuk mbetet më gjuna, nëse ai është penduar tek Allahu i madhëruar. Dhe ka shumë hadithe pra që tregojnë se pendimi, njeriu kur bëhet musliman, i fshihen të gjitha gjënat e kaluara. Porse pesimizmi nuk është e mirë, është ndaluar dhe është një cilësi e ju jo besimtarve. Un do të tregoj ty një histori që ka ndodhur tek tek populli i Fut, pra më përpara ku një person bërë një krim shumë të madhë. Ti ke vërë një hejmëli, kur sa i ka vrarë, por se jo një, ka vrarë nëndë të djetë e nëmë. Nëndë djetë e nëmë person e i ka vrarë. Pra këj person ka qenë kriminel, kur ka kryë këtë veprim. Me gjitha të këshkoj, të e një person me e pyët, por se nuk gjeti njeri unë e duhur rektarëve do të jena shumë kujdessëm kur pyesim të gjem njeriu që njeft diën e një fallonë më dhur. Shkoj tek një person që adhuronte Allahun por se për fatkeqësisht nuk e di dhe e pyet ti a më pranon mua Allahu pendimin pasi un kam vrarë 99, sa ajo ta pranon. Atëherë ky person e kisë zakon vrasjen dhe e vrau dhe atë dhe e plothoi numrin 100. Porse përsëri veti e ati nuk e linte. Përsëri veti e ati nuk e linte atë rehat sepse ai dojte të pendojë dhe dhe pyeti dhe e treguan se të shkoj tek një person i ditur dhe shkoj tek ai dhe i tha kshu kshu kam vepruar duhet pendohem dhe Islami feja e Islamit do person i cili ka kryer një krim, një gabim dhe do të pendohet ja hap dyert dhe i i thotat i futu brenda dhe gjunahet do të rrini as derës nuk pa frik nuk pra mos ke frikë ato gjunahet nuk do të vinë më ti brenda ato të rrinin jashtë do të fshihen totalisht atë kur dietari tha kush është që e ndalon që ti të pendohesh ti vendimit pranohet. Atëh ky person u gzuua sepse gjeti zgjidhjen, gjetja të atë gjë që kërkonte dhe dhe vazhdon historia kur ky dietar e uzoj atë se si ky person të largohet nga ky vend, pse se ky vend ishte vend i keq ku i kujtonte këtij personit krimet që kishte bër. Për këtë arsye i thati shkon në një vend ku ka njerëz të mirë dhe dhe ky person kur ishte të shkuar për tek ai vend vdit në rrug dhe si përfundim vendi i tij s'qat gjeneti sepse sepse a ju pëndua dhe nuk bëri pun të mira, por se pëndimi i ja afshiu ati të gjithë gjunahat. Pra, edhe këtu përfitojmë gjithashtu që njeri ju duhet të përpichet tjetoj në ambjente të mira, sepse ambjenti i mirë e, e ndihmon njeri ju në veprat e mira, dhe ambjenti i keqë nuk e ndihmon atë në, në veprat e mira, por se e ndihmon atë për të kryer veprat e këshia. Ndaj pra, të përpichemi që mos kemi fërpichet mos të mos na pengoj punën e kësaj që na bër që ne pendohemi sepse ne jena njerëz dhe natyra e njeriu është që ai gabon. Por sa që shkathlon profeti Ali s.a.s.a.m, më i miri i, i njerëzve që bën gabime kush është? Është ai person që pendohet. Pra bën gabimin, pendohet, i kërkon falje Allahut për atë gjë që ka bërë. Nëse u ka hyr në hak njerëzve, u kërkon atyre falë Allahut, që ata ti falin atë pjesë që ai u ka hyr atyre në hak pra ti duhet duhet ndjehesh krenar që që kjo gjë ti e vuan deri diku por ti duhet të kesh kujdes ti mos kalosh në ekstra. Hmm. Hmm. Pëzë tjetër thotë hoj kam një pyetje nëse më lejohet. Është ky hadith vërtet i vërtet apo e ka a ka mundësi të më tregoni në mënyrë më të saktë se një herë pejgamberi alay salam E ka parë një sahab që kam dhënë hurme dhe i ka ruajtur ato për një ditë tjetër. Ndërsa pyqëmeri alay salam i ka thënë se nuk lejohet të ruhet asgjë për ditën tjetër sepse është Allahu ai që furnizon. Përse por këtë hadith që përmendë unë nuk unë nuk e di hadithin dhe nuk them që nuk ka një hadith tjetër sepse unë nuk i njoh të gjithë hadithat e profetit alay salam pasi ka dijetar të mëdhen që nuk i din gjitha, jo unë që kush jam? pra dhe un nuk e di këtë ditë, por se nuk e mohoj duhet pasi nuk e di, por se ai hadis që di un është se profeti Ali selam në një moment i ndaloi njerëzit që kur bonin kurbane ta banin mishin më tepër se 3 ditë. Pra, në konë të kurbanëve ta banin mishin më tepër se 3 ditë dhe arsyeja që profeti Ali selam i ndaloi çe pra të vit, pra të moment, sepse njerëzit kishin nevojë. Dhe profeti Alayhis salam i urdhëron njerëzit që t'u japin të tjerëve, të ruajnë për vete deri në 3 ditë dhe t'u japin të tjerëve të bëjnë mirë të tjerëve sepse njerëzit shoqëria që që natkohë ishin të varfër dhe kishin nevojë. Kurse bimtari nuk ndalohet që ai të siguroj, pra të mbledhë qofin këto ushqim apo diçka tjetër, të mbledhë ta ruajë që ta ketë sepse ndoshta mund të vinë ditë ku nuk ka ditë të vështira dhe këtë ne e përfitojmë edhe nga historia e Jusufit Alayhis salam. Yusufi alaihissalam, çfarë bëri kur e mori veshqën, do të kishte 7 vjet bollik dhe 7 vjet do të kishte fatësie, pra nuk do të kishte, çfarë bëri? Rujti një pjesë e prodhimeve që ishte në vitet e bollikut, i rujti ato për ditët e vështira. Dhe njeriu nuk ka nuk ka asnjë gjë të keqe që ai ta bëj këtë gjë, pra të përgatitej për ditë që mund të vijnë të vështira. Porse, nëse ai ka komshinë e vet, ka njerëin e afërm të vet, që s'ka është në vujtje, atëherë më mirë për këtë do të jetë që të ndihmoj atë ose ti japi edhe borxh, sepse edhe borxhi asnjë ndihmës. Pra ka çështprblimin e gjysmës së sadekas. Pra, nëse i ja jap falas, ke çështprblim të madh te Allahu. Nëse i jep borxh, ke sa gjysma e sadekas. Pra, dhe vet borxhi është një sadekas sepse është një ndim që ti bën të arfrin tat njeriu tat çoqëristate, porse gjithmonë pra papat nëtë kaman sepse kamata është e ndaluar. Për çifte un jam besimtar dësintar... falë namaz mirpo kur më ndodh ndonjë gjë e keqe apo dyshoi për magji apo përmsysh un shkoj tek falltori për të më treguar diçka rreth asaj që më ka ndodhur nuk e di se sa ka peshë këo negative në islam por dua të di diçka më konkretisht lu sallahu ne mëdhuar që të ruaj ty prej kësaj gjëje dhe të japi ty fuqi që ti lësh këto gjëra Dhe duhet ta dijësh vëllezëruar se magjistarët fallzorët janë dëm për shoqërinë. Ata janë ata që i bëjnë dëm vetes tyre dhe i bëjnë dëm shoqërisë. Pse? Sepse ata i mashtrojnë njerëzit, ata i largojnë njerëzit nga Allahu dhe në shumë raste ata i fusin njerëzit në sherr me njëri tjetrin. Pra i thon ta ka bërmagjin ky, ta ka bërmagjin uh, njeriu i afërm në mënyrë që t'i fusin njerëzit në sherr. Dhe sa raste kemi kur uh, bëjnë magji që një çift ndahen. Apo raste të të shohim ta që i dëgjojnë. Dhe fatkeqësisht me fjalë ata janë që u marrin njerëzve lek me pa të drejt, në mënyrë që çfarë të përfitojnë të mbledhin pasuri. Për këtë arsye ne duhet të i kujdesëm dhe të ndjekim urdhat e Allahut, sepse shkurrja tek tekta persona shumë e dëmshme për besimin e njerëzit. Sepse njeriu duhet të jetë i lidhur me Allahun dhe në moment që lidhesh me këtë, do të çkputet lidhja me Allahun. Për këtë arsye shifha për pra çfarë thot profeti Alayhis salam në një fjalë të tij ai person i cili shkon tek një fallxhor dhe e pyet atë për diçka nuk i pranohet namazi 40 ditë. Pra 40 ditë nuk i pranohet namazi. Do të thotë se zgjynaf shumë më vonë. Pra falës 40 ditë për pesë namaze sa e bëjnë, bojn? bëjnë 200 namaze. Ky farzi Allahu nuk i pranon këto namaze pse? Sepse shkon edhe pyet atë person i cili është mashtrues, edhe pse ai mund të ketë një diçka të vërtet. Sepse dihet që magjistari fallzor ka lidhje me xhindet i njofton xhindet për gjërat që kanë kaluar dhe ka raste edhe për disa gjëra që do të vinë. Pasi ka ar në hadith që shejtani përpiqet që të marrin informacion nga qelli për gjërat që do ndodhin sepse Allahu kur vendos diçka e shpall atë tek angjujt, u atregon angjujve që në qell dhe shejtani përpiqet që ta marrin. Dhe ka raste që marrin diçka dhe e bjen në tokë dhe nga një gjë shkojnë tek magjistaret e fallzorëve dhe nga një të vërtet bashkë me një të vërtet i japin 99 rena dhe ndoshta dhe ishton, edhe vetë ai shton edhe carrena të tjera dhe njerëzit fatkesish njerëzit thon çifte e gjeti këtë gjë si e gjeti asht këtë thjesht ai bashkëpunon me xhin nuk ka ndonjë filozofi mirë për të ardhë si e gjeti mund të jetë një e vërtetë mirë po rena pse nuk përmend apo gjithmonë përmend vetë ajo e vërtet që ai ja i ka thën pra kjo është një dobësi pra do të them që ty nuk të pranohet namazi kjo është kjo është pika e parë dhe është shumë rrezikshme dhe aq më keq nëse ti shkon e pyet dhe e beson. Në moment që e beson ti që e bëra tën Allahun më thoi, i ke thënë që Allahu e di të fshehtën, edhe ky e di të fshehtën. Allahu thotë që të fshehtën nuk e di asnjë përveç Allahut. Ti thoi jo Allah, e din edhe falxorët, e din edhe mnishtarët. Pra ti këtu po kundërshton Allahun. Ti këtu po pretendon se këta njerëz din të fshehtën. Ndaj Allahun e madhëruar, ndaj profetit Alayhis salam, thot në një fjalë ti që ai i cili i beson, shkon i pyet dhe i beson, ai ka mohuar Kur'anin dënë të mëson Kur'anin mund të jetë më besimtar? Jo. Ndaj vllaj nderuar përpiqu që ta lësh këtë gjë dhe lut Allah në radhë parë lut Allah në, që të moj, në radhë të dytë ë dije se këta njerëz janë mostrues dhe këta njerëz nuk kanë për të dhënë ty zgjedhje edhe nëse të japin një zgjedhje për momentin, porse përpiqu që të krijosh lidhje të forta me Allahun, sepse Allahu asha i cili e di të fshehtën, Allahu asha i cili di e di atë që do të vi dhe unë të këshilloj Më të jua fallet se kjo është një mirësi nga Allahu, ndaj këtë mirësi mos e humb, mos e çoq kot, përpiqu që namazin të falës sa më mirë, sepse ashtuç ka thënë Allahu në Kur'an, që namazi ndalon njeriu nga të këqijat dhe të shëmtuarat. Dhe kjo kjo vepër është nga të këqijat më të mëdha. Dhe nëse të falësh namazin në rregull me kushtet e vet, me lejen e Zotit, Allahu ka për të ndihmuar që ti ta lësh këtë gjë. Por se ki kujdes, sepse magjia falli janë nga gjunahet e mëdha dhe është një njeriu dhe në, mosbësim, në kufr, ja pra mos besim, në kufër, që ai promoshet besimtar, të humbasë këtë jet, të të të jetë, të humbasë të mirat e kësaj jete dhe të humbasë dhe lumturinë që ka përgatitur Allahu. Po. Përçjetë po. po. po. tjetër se si mund të Islami të quhet religjioni i paqes, kur është shpërndarë me anë të shpatës. Uh, ti theqë Islami është pra përmendet dy gjëra që kanë nevojë që ne të sigurohemi, a janë të vërtet apo jo? Theqë Islami është feja e paqes. Në dhe drita i Islamit është përhapur me shpat. Ndërkohë Allahu i madhëruar thot në Kur'an la ikraha fid din. Pra njerëzit nuk detyrohen që ata të pranojnë fen. Me profetin Alin selam u ka thënë një besimtarve. Suaj. Suaj o Muhamedit, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni dhe ju nuk do ta adhuroni atë që adhuroj. Pra ju keni fen tuaj dhe unë kam kam fen tim. Pra këto ajete kuranore kanë bërë të qartë se njeriu nuk detyrohet që të, të paraftoaj fenë islame. Ai, aty i bëhet të qartë, këshillohet, i bëhet ftesë, i përmendet mirat e islamit, i përmendet xheneti, i përmenden të gjitha gjërat e çajta, por nëse nuk e pranon ai është i lir, të jetojë dhe nuk ka të drejtë ndëri që ta dëmtojë atë sepse ai nuk nuk ka besuar. Kurse për sa i përket Islami është përhap me shpat, kjo është informacion i gabuar. Islami nuk është prap me me shpatë sepse Islami, siç e përmenda, i ka bën njerëzit, i ka lejon njerëzit ja ata të të mbajnë fen që kanë pas apo të përfaqen, të përfejsojnë, të përqafojnë fen islame dhe historikisht shumë njerëz e kanë e kanë e janë bërë musliman sepse e kanë parë që kjo është një fe e drejtë, një fe e mirë, një fe ku ata janë të parat që përfitojnë. Po, është e vërtetë që Islami ka pas luftë an Islamin, po pse kanë qenë? Islami Allahu më dëruar ka dërguar fen Islame si fen Islame, si feja e fundit, feja e drejtë e cila diet për gjithnjësimin. Dhe pejgamberi Alayhis salam ka thënë i obliguar që ai ta përcjellë këtë fe, ashtu si dhe shokët e tij, dhe të gjithë nesir besimtarë den ditë në gjykimit janë ato obliguar që ne ta përcjellim këtë fe. Amë në moment që del një person apo del një shtet që ndalon që të përcjellës ftesën e Allahut, atëherë ti këtu je detyruar që të thyesh këtë pengesë të mur në kusht që ka ndodhur në Islam, që Islami ka thyer ato shtete të cilat kanë ndaluar që të përhapet Islami në të. Kurse fe Islami është fe e paqes apo jo? Fe Islami është fe e paqes, por s's'do të thotë që është fe e paqes dhe nuk kanë ne të luftë. Sepse ne shohim që çdo shtet ka një ministri të mbrojtjes. Për çfarë ka? Të mbrohet, të mbrojë interesat e vet apo jo? Dhe Islami pra ka luftën, por s'nuk është lufta gjaja e, e parë. Pra atë kur them Islami është fe e paqes, është fe e paqes, por se duhet më kuptuar, çdo më thën fe e paqes. Sepse shumë njerëz e kuptojnë fe e paqes domethënë që uh, ty të shtypin. Pra një shtet, është tip një shtet i merr gjithëmitë dhe ai të rrëmos ndjehet. Ky nuk është më paqe. Ky këtu është postërim dhe ti si shtet musliman je detyruar që të mbrohesh. Porse, meqense u uh, me përmend kjo pikë, pra duhet të jemi shumë kujdessëm sepse uh, ka njerëz se cilët abuzojnë me këtë gjë duke pretenduar se ata po përhapin islamin, po luftojnë për hirit e islamit dhe e abuzojnë. Ashtu që s'ka njerëz të tjerë që duan që ta shujnë fare këtë gjë, duke thënë se Islami është fe vetë paqje dhe nuk kanë në të luftë, shteti islam duhet të jetë i varur nga një shtet tjetër, shteti islam duhet t'i marrin të gjithë pasurinë ekonomike dhe ai duhet të rrih heshtur. Pra ky nuk është paqje, por se ky është poshtrim. Dhe ne shohim dhe komët e bashkuara dërgojnë uh, paqëruës apo ja por sepajëruesita nuk luftojnë ndonjëherë luftojnë. Mm -hmm. Pra kjo është ajo që pyeta që Islami nuk është as përhap me spad, por sa i ka thyer ato pengesa të cilat kanë ndaluar hapjen dritë e dritës së Allahut. Që qe fesë na me teci përpara dhe nuk ka të drejtas as një qytet në botë dhe as një person në botë që të ndaloj thirrjen e Islamit. Që ajo kjo thirrje të shkojë tek popujt e tjerë. Dhe ai që e bën këtë gjë, pra këto janë dispozita të veçanta që ë uh, nuk është e domosdoshme me fjalë tinjash tia, po njerëzit këto dispozita kanë të bëjnë me një shtet islam, me një çka të para e të tjera dhe jo me ndifit. Pra duhet të them që duhet të jemi shumë kujdessëm, sepse ka njerëz që kanë të kaluar në këto gjëra që Kan vran një sht pafajshëm duke menduar që ne po luftojmë për, për Zotin, po parafin fenë e Zotit dhe kjo në asnjë mënyrë nuk është e planuar nga ana fetare, por thana fetare ka rregulla të njohura që muslimanët i kanë ditë i kanë praktikuar dhe kurr nuk kanë dërt të ofenduar, do keq. Po hajdi falënderi që na shoqëruat atë sohtë në, në misionin duke qenë kvar për gjijja. Allahu nurat. Shumë faleminderit. Ju synëruar këtu po japim fund takimit të, të sotëm të këtij emisioni, mirëmbëngjit dhe mirë takoheshim herëve të tjera. Derat era selam aleikum. Oh <sweak>